دریغه کسمه یو اتکاف د نظر دے هغه په ثونه مقصودی سره به شي او کاغ اتکاف ما کړه ای ادب لازم شي سره دروږي چونکی یو شرید رمضان آخر کې اعتکاف نہ کومانا ان دې لا مستقل پو سیامات سره ورځې پکا ادا اعتکاف وکړو لیکن عروضه رمضان کوجبندی بس د ورځې ور تکافي دي لیکن د ټکا ما کړ بیا مستقل ورځې سرا لس ورځې اعتکاف په مسجد بل لازم شي دا چې کله اعتکاف واجب دي نذر دي دې اعتکاف مسنون اعتکاف مسنون دای چې 10 اخيري عذاب رمضان کې مقصود فلمځه سنت ادا کېږي کا حال کې یو کس دو کس کې نه نطول د محلی دا سنت مواقع دا زمواری او که یو کس دو کس که ناناسی دا نطول و تاریکین دا سنت مواقع دا بشت تو خبر پوشو کس پوش عذر پواجبان دی اعتقاف مسنون دا سری نماد شد پوشوی نبتا دا قانون دا یو دی یو اعتقاف کینی مثلا دزشتم تارید باندې اعتکاف مسنون د دفقور کې غم شو بیماری شو قوه د د اعتکاف نه اعتکاف دروجه ونی چې او هغه مسجد کې نږي او نور د اعتکاف د علاج د مسنون تر باندې اعتکاف نظر کے مستقل روئے ترا اعادہ اعتکاف فل مسجد اعتکاف مسنون ما چہ د عذر فوجبانی بس دا غیری روئے مثلا دشتن تاریخ باندې د اعتکاف ما چو بس یو روزه دنی سی جماعت کې کی دي کینی بس دا کافی ده او اعتکاف نقلی ساده یو ګرم کی ګډو ګل کی <تصال> ان النبي صلى الله عليه وكلی عتکف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله ما ند ش جتکاف سنت مؤکده سو م ا تکف از وا جو من بعد او د حنافه فقال به انی عتکف الذنانو فی بیه تیمہ جدی بیتی اور کیا پر ز مقرر قال يتكاف کنه نڅید بل کال شل روزه اسلام السلام او تکف یو نبی السلام کانا رسول الله سبی ز اراده یع تکف نبی اسلام مراده وا چتکف نصل الفجر ما ویلو په صحیح میږي کې اعتکاف د شلم تاریخ در رمضان مخه مسجد تراسل واڑی سبا یوشتما خوش او یوشتما شپه دلائلت القدر احتمال ده یوشتم اشفاب برکتیش بدا یوشتم دروشتم فنجشتم ووشتم یوکم دروشتم دا دلائلت القدر محتمل شکیش نو ما خامن مختی مسجد تراتلواری ما خام دیکیدی نیزارا دنیا تک وصل الفجرا سمد دخلا معتما تکفهو نبیل اسلام با اعتقاف راوه نسو اخراته شلم تاریخ ماخام نمخ که لیکن دن آغا کوتنه که معتقف که دن داره درطول شپی عبادات که او چه سار بشو راق پل معتقف ده بدن نشو نشپی راقی مسجد تا سار هغه معتقف کې بدن نشو قالت وانواراد مرات تنية آياتك في العسر الواخر من نمازانا نو عمرو كر ببنائي ماليو خيمة ولا بوي فمجد كي نو خيمة ولا بي دا فلم ما صل الفجر سار مذكرو نظر الى الابنية دلتا دل بلا خيمة دا دلتا بلا خيمة دا ببنانو بي طولو مستقل دير خيمة لبناني فقال ما داسدي ب را تو ده دا دق راره شوي دا خو خلک مزله را تللی نه شي دومره دا خو لوی قسم وړه و نبی اسلاموي در ټول خ ل کوي خ تون لې شوي نبی اسلام تکاف کې نه ن بیا په نور د ک بیا اسلام تکف شو ني. ولا غيره والله ما كانه قد وصله والله ما خلاص والله ما كانه مكان عشان عشان عشان عشان کې فوکل رمضان اخر تایامه ل سره جهه اسلام کې نه تي دا فلما کان العام اللي کې قبزا فيه حکومکار کې جنبل اسلام وفات کېدو هغه قال اي تا کفه 20 يوما دا شلو جنبل اسلام او تک ني بابا نوتا بابا نوتا کې یا ټول په هغه ډول نه وایي چې بابا حضرت الله عليه والسلام باندې باندې ټول تمام اور اې څه دلونه ملته کې کیفیا دخلل به لہاجهې متکید کوتا د هښت حاجت د انسان لپاره کلیشي زادسمات او غیره بار وتیشي یمات کې بار زایشته ده نو بار وتیشي ال متکې بیسکلل به لہاجهې دا رسول الله مزه تا کف ید له لیراتهو ما تبصر بارکڑ او رجلو ما بسرمنگکڑ وقان الله البيت فورت بن داخلید الا لحاجه للانسا قزا حاجه یی ار نبی صلی الله ل سرب مات نزی کڑ ان سیل الحجرا فلو رسه ما بتروید و تاسو رجلونه نه حایز نه خدمات هغه ځایز دخول نه ورو نبیل سره مبالغ به خارج کړو آشرې ضلع نه سربې مونږت دی نه نه پدې هغه دیاں سره الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه مونږه سره نه کړو سفین نبی رسال سره ملاقات تعال زورو لیلن <تصفح> فيها أجواف فقام معي وكان مذكرا في دار عسامة بن الزين وفمر الرجلان من النصار النصار يدوم لديه رواب شو فلما النبي صلى الله عليه وسلم شاغين بني سابولي دو ورسر زنان دو سفية دو أسرع لكتشو وفقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رزي إنها سفى بن تحييي دو سفية دو صفيه بنت عيده قال سبحان الله يا رسول الله من اهل الاسلام ان الشيطان يجري من الانسان مجرد دم الانسان قد ذلك الشيطان يوسوس هيش تو مت لگ دو امكان ندا ظاهر قول خبره فشيطان يقذف في قلوب يقذف في قلوب وما او قال شر الشيطان قد ذلك شر واني جي بارك <تصفيق> الموت كي يعود المريض متك پ پجمات کې بيمار راغې تپوس کول شي اګسمات ته تل لال کې بيمار تپوس کول شي او مستقبل کورون دي دندې الموت کې يعود المريض قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض پرو کو ولا یای یو اوړ د بمارته پووس جز په بیمار پ چ د پ کارو مجد نه خرو سره کا فل مکی په دله د مریض سپوس ونه کوي بانا ها جمعه ته مریض راغی سپوس کولی شي ولا شه د جنازه جنازي له بوم نه دي امس د مری بوم نه کوي مبارک بوم نه کوي ولا افرج لحاجت الا لما لا من منه بس ارها جد پارتلی شي چې دربله مخلص نکې نجمه کې اګسمه کنه شو کولې لبار وتل جایز پد چو ساده نوکونه غسل وي له سنت غسل وي نو ششا دیونی چې پجمار کې خدا خپل نوکونه غلي ناخن کاټ بنی لاله کاغز کې دي بیا بلور کې به د غسل خدا جماعت کې دنه نه بار و تلل د پکار اوس له جنابت لا اچي بیا مجبور دي السلام دي بیا غسل خانه دي دوه شغسل ديږي لیکن دا یا خول پارا باردل اعتقاف ختمی گی خوبر شو ویگر نا؟ بلکه تردی پر احطیات پکارده چه کم دا اوزا سا دا ٹوٹای لگی دلید مسجد طرف تای اغا طرف باری ناس دا پکارده اغا طرف باری ناس دا پکارده اغا طرف باری ناس دا پکارده چه بلکولی مکس مسجد چی ولا يفرض ل حاجه الا لما قدمنه ولا يتقبل الصوم داري ولا تقف الا في مسجد جامع مسجد جامع کې چې په وخته مسږي په یمات کې بس الاعتكاف درست اغا دګني شراط دي او کولو کې اغا کلی چې جن دا جني دفتر کېږي لیکن پند وقت مس جماعتن کی بسال تے درست غیر مقلدین عقیقہ پدری جماعتن کی اعتکاف طے مسجد حرام کی مسجد نبوی کی بیت المقدس کی ہاودہ دی جواب اور سالہ کے کڑے والا اعتکاف اللہ کی مسجد جامعن جواب طرف نکئے کہ نہ نو بیا ته دا ویل د څه ضرورت ولاه تا فیلا فی مسجد الجامعنا عود د زنان او اعتکاف فی المسجد ند لپاره تل به په کار ده او شوی غری نه مقلدین توه چې سجدرا ولې جماعت جماعت کورونی کې غونگی ګلپل کورونی کې نه کیږي او غری نه مقلدین توه زه خدایو ولي واستګر پايز بس تک د مونږ تاسو خبرمنو غیر متکلینو ټول څه خپل خنجره ولیکو راولي پ بس مونږ به یو مانی چې غیر متکلینو خځه خپل جماعت راولي بس مونږه جماعت چې اړو یو مونږ خپل خځه نه کینو موږ دوی خو سره جماعت کې کینو دغه کویږي اره مونته له نه فیضله کړی دی دغه وکړی چې اصله دې باسی دراولي مونتور سړي راځي یمصر ته جماعت کې دا څه به یو کې نکي مونږ اصله ځاړکه نه تاسو شټول خجر او له جمعه تا موږ ټول حنا په جمعه تاسو په ګیمه یې هې وو تاسو برگر نه ای ابل خجر او له جمعه ته چې حنا په جمعه تاسو په ګیمه ولایت تکاف الا کی مجل آ یو مسله کی یو نه شت بالکل د تکاف د رجارو نه دتایږي فقط د مساجد یو قایم دي اصلي داغه مضمون ما په دې سال کې دي کوي اتہی د سونه کی او دا اوس په جواب نه وکړي هغه بالکل د تکاف قایم نه دي نه د څړو قایم دي نه د جنا نو دي مګر تکاف فقط په دلي مساجد کې قایم دي مدار کې مجد نه کې م اقسا کې م افصبانې ی افه دا پريدي نه فقط ما تربات شو خو لاو زه ژت کې کله چې خو نه راغ ژراري ته نولار دی ماو نظر کړو دا زمانة جهالت کے دا اعتقاض کے نمو ليلة تنا یومن عند القعباء فقال اعتاقیف وصوم خوش بھی اعتقاض کین رجوع لسا دا زمانة کے نظر ایفا شوارت کے پرزبانی پرسلاب کے واجب عندنا واجب نو مستحب نیش وحیر <تصفح> قولا حضرت اللہ بن محمد محمد محمد چې دی وایي استعاذه سلات کولې شي اعتقاد هم ورسي شي روزم دیولې شي المسعاده تعتقفو انذا اتقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من ازواجي فكانت نو امار تکیفم که دیشی او سائمم که دیشی مسلیم که دیشی مستعادر نیت <تصفح> بابا جی اپنی شکای رحمہ رای